5. На візитних картках стояли імена: пан Пол Сондерс і пан Альберт Джоплін. Через 10 хвилин ці два добродії вже сиділи в нашій вітальні за чашками з чаєм. Пан Сондерс, його фах на карті було зазначено як очищення кладовищ, правив відчевид за головного. То був високий худорлявий чоловік із гострими лікцями й колінами, в старомодному вовняному сіро-зеленкуватим костюмі, що ледво вмустився на нашій канапці. На його кощавому обвітреному обличчі з широкими вилицями грала усмішка, а примружені очі наполовини сховались під попелястими пасмами волосся. Перш ніж узяти чашку з чаєм, він акуратно поклав собі на коліна свій потертий фетровий капелюх зі срібною шпилькою на крисах. Дуже добре, що ви прийняли нас без попереднього запису, мовив пан Сондерс, легенько вклоняючись кожному з нас по черзі. Локвут, як і завжди, вмостився в своєму кріслі а ми з Джорджем, тримаючи на ручки і записники, посідали на сусідній стільці. Справді дуже добре. Ви перша агенція, куди ми сьогодні звернулись. Правду кажучи, ми навіть не сподівались до вас доступитись. Я дуже радий чути, що ми на чолі вашого списку, пане Сондерсе. Лагідно відповів Локвуд. О, це лише тому, що ваша контора найближча до наших складів, пане Локвуде. Я людина заклопотана, і ефективність – моя головна мета. 15 років тому ми відкрили на Kings Кроу кампанію з очищення кладовищ під назвою «Солодких снів». Це, до речі, мій партнер пан Джоплін. Він поважно кивнув у бік маленького чоловічка, що мовчки сидів поруч. Чоловічок тримав у руках величезну в'язу паперів і виріченими з подиву очима розглядав локводову колекцію пасток на привидів. «Ми сподіваємось на вашу допомогу вже цього вечора», – провадив Цондерс. У нашій компанії, звичайно, працює багато людей. Копачі, водії екскаваторів, вантажники, техніки. І, зрозуміло, працівники нічної зміни. Проте цієї ночі нам потрібне втручання досвідчених агентів». Він підморгнув нам і гучно відсорбнув чаю. З обличчя локвода, наче пришпилена, не сходила чим усмішка. «То чого саме ви від нас хочете і де ми маємо працювати?» – запитав він. «О, вам треба подробиць. Чудової!» Сондерс умостився зручніше, закинувши руки за бильці канапи. Ми працюємо на кладовищі Кенселгрін на північному заході Лондона. Це кладовище наказано очистити. Згідно з новим розпорядженням поліції, ми повинні знищити всі АР. Локвуд здивовано заморгав. Що саме знищити? Пробачте, я, здається, не дочув АР – активні рештки. Іншими словами – джерела. Старі поховання бувають небезпечні і можуть завдати шкоди місти по сусідству. «Як отой Повзун у степні?» – пригадала я. «Пам'ятаєте минулого року?» Повзун то був фантом, що виліз із могили на кладовище в степні, перебрався через дорогу і вбив за дві ночі п'ятьох людей із сусідніх будинків. Третью ночі агенти з Ротвела вистажили привода, загнали його назад у могилу й підірвали її. Ця пригода наробила чимало галусу ще й тому, що кладовище перед тим офіційно оголосили безпечним. Пан Сондерс вишкірів зуби в усмішці. А вже ж, дитинко, погана була історія, але така вже вона ця проблема. Увесь час з'являються нові гості. Тій могилі в степні було 300 років. Хіба раніше вона завдавала комусь клопоту? Аж ніяк. А потім агенти встановили, що похований у ній небіжчак був убитий. І, звичайно ж, він повернувся, як і інші духи вбитих чи самогубців. Тому поліція зараз перевіряє всі кладовища, а наша компанія «Солодких снів» працює в «Кенселгрін». «Це ж величезне кладовище!» – мовив Джордж. «Скільки вже могил ви встигли розкопати?» Сондер спочухав щетинисти підборіддя. «Копаємо по кілька ділянок у день. Найважче – це знайти саме ці поховання, які можуть завдати найбільшого клопоту. Підготовча робота триває поночі, бо саме тоді привиди проявляються найпомітніше. У нас є особливі нічні команди, які шукають підозрілі могили і мітять їх жовтою фарбою. А вранці ми викопуємо з цих поховань кістки». «Нічна робота річ небезпечна», – зауважив Локвод. «А хто працює в цих ваших командах?» «Переважно підлітки з нічної варти. Є й кілька дорослих, вільно найманих. Ми їм добре платимо. Зазвичай нам трапляється всіляка дрібнота. Тіні, причаєні та інші перші типи. Другі типи – рідкісніші. А для небезпечнішої роботи ми заздалегідь наймаємо агентів». Локвот спохмурнів. «А як це ви передбачаєте, чи небезпечна буде робота? Щось я не розумію. Для цього в нас є Джоплін!» Пан Сондерс грубо штовхнув свого партнера гострим ліктем під ребра. Чоловічик здригнувся, опустив половину паперів на підлогу і кинувся їх підбирати. «Альберт – неоціненна людина! Якби не він! А ну, Альберте!» Він нетерпляче позирнув на чоловічка. «Розкажи, чим ти займаєшся!» Пан Альберт Джоплін підвівся і весело підморгнув нам. Він був молодший за Сондерса, мав трохи більше від сорока років, проте мав такий самий скуйовджений вигляд. Його кучеряве каштанове волосся не зналося з гребінцем, мабуть, по кілька тижнів, якщо не по кілька років. Обличчя він мав приємне, хоч і дещо хворобливе. На кругленьких щічках, аж до видовженої нижньої щелепи, грав рум'янець. Веселі дещо винуваті очі дивилися за маленьких круглих окулярів, дуже схожих на Джорджеві. На ньому був пожмаканий піджак, запорошений лупою, і темні широкі трохи закороткі штани. Сидів він, випроставшись, поклавши руки на свої папери, наче принишклий садовий вовчок. «Я веду наших справ», – сказав він. «І допомагаю планувати нові операції». Локвуд підбадьорливо кивнув. «Так, бачу. І як ви це робите?» «Розкопки», – вигукнув пан Сондерс, не давши Джоплінові сказати ані слова. «Він наш найкращий копач, правда ж, Альберте?» Він нахилився до чоловічка, по театральному стонув його кволу ручкою і ще раз підморгнув нам. «Зовні він таким не здається, геш? Проте я кажу серйозно. Річ у тім, що перш ніж ми викопуємо кістки, Джоплін розкопує для нас їхню історію». «Друже, ну чого ти сидиш і мовчиш, як дитина на баштані? Розкажи їм про все». «Гаразд». Джоплін знервовано поправив окуляри. «Я справді вчений, займаюсь історією, досліджую записи та газетні згадки про могили, які можна назвати по-справжньому небезпечними. Тобто ті, де поховано людей, яких спіткав трагічний або моторошний кінець. А тоді попереджую пана Сондерса, і він вирішує, як нам діяти. Зазвичай ми очищуємо поховання без проблем», – утрутився Сондерс. «Проте не завжди», – учений кивнув. «Так, два місяці тому, скажімо, ми працювали на кладовищі в Мейдавейл. Я знайшов там могилу людини, вбитої за часів короля Едварда. Вона геть поросла травою, а плиту було зовсім занедбано. Один з наших хлопців з нічної команди саме очищував поховання від кущів ожини, щоб його розкопати. Аж тут прямісінько з землі з'явився привид і потягнув хлопчину до могили. То була страшна сива жінка з роззявленим ротом і виріченими очима. Бідолашний малий виріщав, як кроленя. Звичайно ж, він дістав добряч портю у дотику привида. На щастя, агенти швидко підібрали його. Сподіваюсь, він одужає. Пан Джоплін зупинився і сумно усміхнувся. «Отака вона моя робота». Закінчив він. «Пробачте», – втрутився Джордж. «Це ви той самий Альберт Джоплін, автор розділу про середньовічні поховання в історії лондонських кладовищ Путера?» Чоловічок збентежено моргнув. «Так, це я». «Чудова річ», – провадив Джордж. «Читається зі справжнім захопленням!» «Дуже дивно, що ви читали мою працю!» «Мене зацікавили ваші міркування щодо джерел та душ, які прив'язані до них!» «Невже? Це справді дивовижна теорія! Мені здається!» Я ледве вгамувала позіхання і пошкодувала, що не взяла з собою подушку. Локвади, одначе, теж узяла нетерплячка, Він підняв руку. «Як я зрозумів, вам потрібна наша допомога. Пане Сондерсе, поясніть, будь ласка, в чому річ?» «Ваша правда, пане Лок Пан Сондерс кахикнув і поправив капелюхи, що лежав на колінах. «Ви людина так само заклопотана, як і я!» «Гаразд! Останні кілька ночей ми перевіряли південно-східну частину кладовища. Кенсел-Грін – велике кладовище, засноване ще 1833 року. Займає 70 акрів найкращої землі. Там багато чудових пам'ятників та склепів», – додав Джоплін. «З найкращого портландського каменю». «А катакомби там теж є?» Поцікавився Джордж. Сондер скивнув. Звичайно, в центрі каплиця, а під нею катакомби. Нині їх зачинено, перебувати поряд з усіма тими домовинами надто небезпечно. Ми працюємо лише з наземними ділянками кладовища, вздовж отих кривих доріжок, що між гором рот і каналом Грін Юніон, там, поховані переважно простолют, могили доби королеви Вікторії, уздовж доріжок старі липові алеї. Місце цілком спокійне і гості там з'являються рідко, навіть за останні кілька років. Пан Джоплін тим часом порпався в своїх паперах, ретельно притасовуючи аркуші. Якщо сказати точніше, так, ось вам план південно-східної частини кладовища. Він витяг зі стоса мапу, на якій було зображено кілька кривих стежачок між нумерованими квадратами, що мали позначати ділянки з могилами. До мапи було прикріплено таблицю, списану дрібним почерком, реєстр імен. «У цій частині я перевірив усі відомі поховання і не знайшов нічого страшного. Принаймні, я так думав». «Як я вже казав», – додав Сондерс, – «у нас є нічна команда. Минулої ночі вона ходила там стежками, шукаючи підозрілих проявів. Наші підлітки перевіряли ділянку біля східного приділу каплиці. Отут». Він тицьнув брудним пальцем у мапу. Локот нетерплячий затарабанив пальцями по колінах. «І що ж? І несподівано знайшли серед трави надгробок?» Запала мовчанка. «Що значить несподівано?» – перепитала я. «Пан Джоплін переможно простягнув свою таблицю. В офіційному реєстрі тієї могили немає. Звідки ж вона там узялась?» «Її знайшла одна з наших дівчат», – провадив Сондерс ураз посерйознішавши. «Їй відразу стало зле, так що вона не змогла працювати далі. Двоє інших дівчат оглянули надгробок і теж невдовзі поскаржились на запаморочення і головний біль. Одна дівчина казала, ніби їй здалося, що хтось на неї дивиться так пильно, що вона не може поворухнутись. Після того ніхто з них не схотів підходити до могили ближче, ніж на 10 футів. Сондер спирхнув. Важко, звичайно, судити, наскільки все це серйозно. Ви ж знаєте, які вразливі бувають люди з талантами. А вже ж, підтвердив Локвуд, хоча б із власного досвіду. А от я, на жаль, ні, вів далі Сондерс. У мене немає жодного таланту. До того ж, я заради безпеки ношу з собою срібний амулет, він побачив шпильку на крисах свого капелюха. Що ж ми зробили далі? Очистили надгробок від моху та лишаю, а потім оглянули. І там, на граніці, я побачив два вирізьблені слова. Він перейшов на шепіт. Два слова. Локво трохи помовчав. Що ж то були за слова? Нарешті запитав він. Пан Сондарс облизав висохлі губи й гучно куфнув слину. Здавалося, що він ніяк не зважиться відповісти. Ім'я. Врешті промовив він. І до того ж, не просто ім'я. Він випростав спину, витягши свої кощаві ноги вперед. Ми з Локвідом і Джорджем нахилились ближче до нього. До кімнати ніби проникла якась дивовижна моторошна атмосфера. Пан Джоплін знову не втримав у руках свої папери і кілька з них полетіли на килим. За вікном випадкова хмарина затулила сонце, і в кімнаті стало похмуро й холодно. Пан Сондерс глибоко зітхнув. Його шепіт несподівано став трохи гучнішим. «Ви чули коли-небудь таке ім'я? Едмунд Бікер став!» Його слова від лунням розлетілись довкола, відбиваючись від пасток, розвішених по стінах. Ми сиділи мовчки, аж поки від луння вщухло. «Правду кажучи ні», – відповів Локвот. Пан Сондерс засовався на канапі. Я, до речі, теж раніше не чув про нього. Зате пан Джоплін, який звик порпатись у всіляких давніх химерах, чув це ім'я. «Чули, друже?» Він знову штовхнув чоловічка під ребра. І воно дуже схвилювало його. Пан Джоплін, давши нарешті лад папера на своїх колінах, кволо хихотнув «Я б так не сказав, пане Сондерсе. Просто я людина обережна, пане Локведе, Обережна і все». І про доктора Едмунда Бікерстафа я знаю достатньо, щоб попросити допомоги в агентів перш ніж розкопувати цю таємничу могилу. То ви збираєтесь її розкопувати? – перепитав Локвуд. Там надзвичайно потужні психологічні прояви, – пояснив Сондерс. Цю могилу треба якнайшвидше знешкодити, бажано найближчої ночі. Пробачте, втрутилась я, бо мене тут дещо почало тривожити. якщо ви знаєте, що це небезпечно, чому б вам не розкопати цю могилу в день, як ви знешкоджували й інші? Навіщо вам потрібна наша допомога? Через нові правила Депрік, ми маємо законне право залучати агентів до розкопок усіх могил, що можуть бути пов'язані з другими типами. Всі витрати в такому разі сплачує держава, якщо агенти працюватимуть уночі і підтвердять наше запрошення. «Гаразд. А хто такий цей Бікер став? запитав Джордж. Що в ньому такого страшного? У відповідь Джоплін знову заходився шукати серед своїх паперів. Нарешті він витяхз звідти жовтий аркуш, розгорнув його і нам. То була збільшена фотографія газетної сторінки з 19 століття з вузькими колонками, щільно надрукованим текстом. У центрі був розмитий гравійований портрет кремезного чоловіка з високим комірцем, густими бакенбардами і пишними вусами. Якщо не зважати на міцно зімкнені вуста, перед нами був типовий лагідний добродій вікторіанської доби, а під портретом слова: "Жах у Гемстеді. Страшна знахідка в лікарні". Ось він, Едмунд Бікерстав. Пояснив Джоплін. Як ви побачите з цієї статті з «Гемстедгазет» 1877 року видання, він давно вже помер, а тепер, здається, повернувся. Розкажіть нам, будь ласка, все. Досі мені здавалося, що лопот слухав їх без усякого інтересу, ба більше. Сондер здратував його, а Джоплін просто втомлював, та відтепер його увага зненацька зросла. Може ви п'єте ще чаю, пане Джопліне? А може скуштуєте ж меточку «Домашній. Люсі сама пекла. Дякую». Пан Джоплін відкусив шматочку крулета. «Боюся, що пробікерстава в мене мало докладних відомостей. Я не мав часу докладно дослідити його життєпис. Він, здається, працював у Гемпстеді, в неврологічній лікарні «Зелена брама». Раніше він нібито був звичайним сімейним лікарем, проте мусив облишити практику. Після того, як стався той скандал». «Скандал?» – перепитала я. «Який скандал?» «Достеменно невідомо». Щось у його роботі стривожило людей. Ходили чутки про якесь чаклунство, про таємні науки, навіть про пограбування могил. Утрутилась поліція, та довести нічого не змогли. Тож Бікерстаф перейшов на службу до приватної лікарні. При цій лікарні він і мешкав, аж поки помер однієї грудневої ночі 1877 року. Джоплін розгладив аркуш своїми маленькими білими ручками і якусь хвилину вивчав його. Здається, що в Бікерстафа були якісь спільники. Провадив він. Ночами в його будинку збирались невідомі чоловіки і жінки. Подейкували, що вони приходили туди з запаленими свічками в плащах із каптурами. Невідомо, що вони там робили. Слугом лікар тоді наказував покинути його будинок. І вони робили це з превеликою охотою. Бікерстав мав круту вдачу, і ніхто не наважувався йому перечити. Отже, ввечері 13 грудня 1877 року відбулися такі самі сходини. Слугу лікар, як і завжди, відпустив, щедро заплативши їм і наказавши повернутись через два дні. Коли слуги виходили, то бачили, як до будинку Бікерстафа з'їжджаються екіпажі, аж на два дні? перепитав Локвод, це досить довгий час. Так, ці сходи не тривали впродовж суботи й неділі. Джоплін зазирнув до газетної статті. Проте сталося щось таємниче. В газеті сказано, що вночі до лікаря прийшли кілька служників з лікарні. Вони побачили, що в будинку тихо й темно. Аж тут один з них помітив, що у вікні нагорі щось ворушиться. Хтось ніби легенько смикає зефіранки. О, зітхнула я. Щось мені це не подобається. Не зовсім так, дитинко. Трутився пан Сондер з шматочок рулета. Все залежить від вашої вдачі. Альбертові, скажімо, такі речі дуже подобаються. Він просто в захваті від оцих давніх химер. А він струсив крихти з колін на килим. Далі, пане Джопліне, попросив Локвот. дехто з лікарняних служників? Провадив Джоплін. Наполягав, що треба негайно пробратися до будинку. Інші, налякані чутками про доктора Бікерстафа, казали, що це, мовляв, не їхня справа. Отак, спереджаючись між собою, вони врешті побачили, що фіранки знову заворушились. І всередині, на підвіконні, з'явились якісь довгі чорні ціні. «Довгі чорні ціні?» – повторила я. «Хто ж то був?» «Щури», – відповів пан Джоплін, відчербнувши чаю. Тепер усі чітко побачили, що фіранки ворушились через щурів. Сила зселенна їх бігала під віконнями, чіплялись до фіранок і стрибали назад у темряву. Це навіяли служникам певні похмурі думки. Вони обрали з-поміж себе найсміливіших, дали їм свічки, ті вломились у будинок і попрямували нагору. Ще на сходах вони почули моторошний шурхіт і клацання зубів. Тільки уявіть, яке видовище вони побачили нагорі. Джоплін поправив окуляри і стинув плечима. «Мені навіть не хочеться переказувати вам цих подробиць. Ті сміливці пам'ятали це страхіття аж до скону». Доктор Бікерстаф, вчора чи те, що від нього залишилось, лежав на підлозі свого кабінету. Щури дощенту зжерли його, заставивши хіба що клапці від халата. Запала тиша. Пан Сондерс коротко пирхнув і почухав носа. Отакий «От був кінець доктора Бікерстафа, сказав він нарешті. Купка погризаних кісток і нутрищів. Жах та й годі. Тут залишився останній шматок рулета. Хтось хоче доїсти? Ми з Джорджем разом вигукнули. Ні, ні, пригощайтесь, будь ласка. Смачний, мовив Сондерс, вирочий останній шматок. Зрозуміло, провадив Джоплін, що поліції дуже хотілось поговорити з лікарняними служниками. Та відтоді їх так і не бачили. Так і скінчилась історія Едмунда Бікерстафа. Попри всі страшні обставини його смерті, попри всі чутки, що його оточували, про нього швидко забули. Лікарня «Зелена брама» згоріла на початку ХХ століття, а ім'я поринула в небуття. Забулося навіть місце, де поховали його кістки. «Ну», – зауважив Локвот, – «тепер нам відомо, де вони. Ти ви хочете, щоб ми знешкодили їх?» Пан Сондер скивнув. Він саме скінчив їсти і витер пальця об штанку. «Дивна річ», – поволі промовила я. «Чому ніхто не знав, де поховано лікаря? Чому його могилу не занесли до реєстру?» Джордж кивнув. «І хто насправді вбив його? Щори чи хтось інший? Щось тут забагато плутанини. Ця стаття, як на мене, лише верхівка айсберга. Ця справа просто таки вимагає подальшого розслідування». Альберт Джоплін тихенько риготнув. «Не можу з вами не погодитись. Ви справді повторюєте мої думки. Розслідування не головне». Заперечив пан Сондерс. «Тось у цій могилі не можу знайти спокою. Цієї ночі я хочу вигнати його складовища. Якщо ви зробите мені ласку, пане Локваде, керуватимете цими розкопками, я буду безмежно вдячний вам. Чи згодні ви?» Локвад поглянув на мене, тоді на Джорджа. Наші очі блиснули у відповідь. «Так, пане Сондерсе», – сказав він. «Залюбки».